від спогадів, від надій, і вже тепер ніяка сила не спроможна їх розлучити. Маленький Сейс власноручно колотив якісь особливі американські коктейлі для Оксани і заявляв при всіх своїх лейтенантах, що він і його дружина Дороті з величезною радістю згодилися б вважати Оксану своєю дочкою, хоч мають вже трьох донечок. І взагалі він би викликав Дороті сюди з Техасу, коли б це не коштувало так дорого. Лейтенанти ходили довкола Оксани, як по крихкій кризі – обережність, вічливість, обожнювання, трепет. Гаврило Панасович мурчав по-батьківськи – ціну і бережи, і готовий будь до всього доброго і лихого. Навіть мугиристий коляда розм'якнув віск у запаленій світці і пробував виголошувати Оксані незграбні компліменти. Найбільше було мови про Оксанині «Довгі очі». Голохати Попов виступив тут між нами і американцями не просто посередником і тлумачем, але, сказати б, і зацікавленою особою. Що ж то за дивні очі? Може, оті очі чорні, очі жгучі, очі страстні і могучі, про які співають від Парижа до Нью-Йорка і Ріо-де-Жанейро? Ні, сказав я, то й інші очі, про які я нічого не знаю. А в Оксани допитувався Сейс, це українські очі? Щось незвичайне? «Мабуть, і не українські», – казав я. «Тоді ж які? Може, скіфські?» Оксана сміялася. «А в яку далеч хочуть закинути її очі?» «В мене сербські очі», – пояснювала вона. «Сербські? Цього не могли збагнути ні сейс, ні поповні, будь-хто з американців. Тоді я спробував розповісти їм про свою «зашматківку». Козацьке село на Дніпрі тягнеться вздовж плавнів на 10 чи усі 15 кілометрів. Населення колись було понад 10 тисяч, але після громадянської війни, після голоду 21-го, а тоді 33-го року лишилася хіба що третина, а що лишилося після цієї війни, ми з Оксаною ще й не знаємо. Село це незвичайне, як мабуть усі українські села на Дніпрі. Американці нас легко зрозуміють, бо як Америка збиралася з усього світу найздобичливішими і найталановитішими людьми, так і подніпровські села на Україні були своєрідними центрами, де скупчувалися наймогутніші сили народу. В наших селах жили не тільки українці, наші зашматківці були руські, федорові, і Лугунови, Татари, Музафарови і Гайнуліни, Болгарин Гайдук, поляки Ніздіковські і Метельські, Євреї Жураховичі і Дубинські, цигани Роди і Чабану, і був рід Григоровичів, які прийшли на нашу землю, втікаючи від чужоземних утисків ще в 17 столітті. Оксана й походить із сербських Григоровичів, і, може, в її очах ціла історія її народу, перерізана кривим турецьким Ятаганом на півтисячу років. Маленький Сейс, наївний у своєму тихайському невігластві, породженому багатством, знічев я перепитував. А що таке Ятаган? Попов розумів мене. Дві великі сили підіймалися над світом – радянська і американська – а все інше не бралося до уваги. Канада, яку тим часом представляв Попов, була зіпхнута на узбідче. Це навіть не Англія, а щось десятирядне. То що ж повинен був відчувати капітан канадської армії в травні 45-го року на Рейні, опинившись між радянським капітаном і американським підполковником? «Ви дозволите сказати йому по-нашому, по-казачому?» – спитав мене Попов після лінивого зацікавлення Сейса Єтаганом. Давай, попов, тільки не дуже по моєму, він добрий чоловік. Здається, хвилі від шоколадного заколоту докотилися до вищих сфер, і звідти, нарешті, прийшло так нетерпляче очікуване тисячами людей слово репатріація. Воно вже давно незриму літало тут над нами, невловиме і недосяжне, як сподівання без надії. Тепер, нарешті, спускалося на землю, знайшовши втілення в точних словах наказу. Наказ привіз Хемера майор Йотков. За два тижні розпочинається репатріація радянських громадян з Рейнської зони. Ешелони формуються на станції Дель-Брюк на правому березі Рейну біля міста Кельна. Для оперативного керівництва процесом репатріації капітанові Сміяно разом з його штабом передислокуватися з Осендорфу в район Дель-Брюка.